ک مخته موردم کو دا مولانا معلینا ځینونله سے د دوره تفسیر و کوران دا 20 نمبر کې سرټ چې په مجدجد امیر معا معله خټک سو ډیر کې په اگز ک شیر د دی د میلایددو پهتییا سائ انشااجی توی د سنت اینڈ سرسیز مرکز دکان نمبر 30 اب تو پلازا د میین چوک جنګیرره روړ سواببي انور انوررشیر تویدي موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستا وان دس ایک سو چو بیس یعنیم پا قبلو گو گنو کی من السوائی کی دو وجید تندرنا حضر الموت او دیریز مرگنا تو دا قرآن بیانو لسرا فا منافق بانی تیار راشی اغسنگا لقرآن وضاحت کئی سوره توبہ آیت نمبر ایک سو چوبی سورہ توبہ لسم فارا یو سلسلی رشتم و پندیشتم نمبر آیات یو لسم سورہ توبہ آیت نمبر 124 125 وہا از ما انزلت سوره او هر کلا چ نازل شی او سوره تو چ کلا قران بایانیږي سورت نازليږي نو بازی آہی شوای کمیو یو لراستا سنا زیاد کو دی سورت لره ایمان دی سورت چا کی ایمان سوا کر په دوا کیس مخالشه د قران بیانول سره د قران د نزول سره د و کیسه خلق شي فامل الذين امنوا فزادتهم ایمانا د ایمانووالو قران سره ایمان سیوا شي چې څوک ایمانووالې کنا سم خوشالي ښا شکرګزتایا شما کې د دا منافقت دان غنيښتا د دا دورنګيرا کې نيښتا د غنا کې نيښتا ډیر خوشالي دی ایمانووالا فامل الذين امنوا وغذاتهم ایمانا وهم یستبشرون ودی خوشالی کیا نو ایماندار قران تا قران تا خوشالی یو واما الذین فی قلوبهم مرضون جڑکی گن پرود دے پلکی مرض پرود دے نو غذاتهم رسا نو زیاتی ور قران نورم گنخہ یہ قران سره نورم گن سیواشی و پورے بنی اسرائیل او اباسی نمبر ایت وګورئ پینلسه من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين او نازلهم دا دي قرانا اغا چې شفا او رحمت دې لپاره د مؤمنانو نو قران کې هو ایمان و شفا و رحمتا، و ای او علا او د لپاره او رحمت علاج او رحمتنا کم خلک قران ته ناز تکي يو اغيته الله پاک دای دړو علاج کوي alleles سنو علاج کوي او قراني کریم چې څنګه د باطنی مرزونو لپاره علاج دی د جسمانی مرزونو لپاره هم شفاء د ګوري هو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزیاتی ظالمانو لرم اگر تاوانو چکم ظالمی کنا قرآن سینورم تاوان سیوا شی سورة مائدہ سورة مائدہ ایت نمبر چون ساٹھو گو رئی سورة پیتم نمبر آیات حل تک ذکر کی دا قرآن دا نزول سرا دا منافق سحال شي <coughs> ولا يزيدنا ولا يزيدنا كثيرا منهم مانزل الههك من ربك طغيا و كفرا القران نازل يدوسره نورم كفر سيواشي نو في ظلمات تشبدي باران كثيري وي ورعدن غزار و برقن برخنا یا جعلونا نو دیگر دیگتو سرنا پغفلو گو گنو کے مین السوائی کی دواجد تندرنا حضر الموت او دیار دمرگنا واللہو محیطم بالکافرین اواللہ راگر انکرے کافرانو لرا یا کادو البرقو کریبر دابر اخنا شو تختی نظرون نددی دا دابر اخناولا نظر کری ویری کی کله ما اذوالهم مشوفيه کله ما اذوالهم شهر کلا رنا شدیتا د دې پای کېتل کای سمه مطلب داغه منافق کڅ دی چې کمزه کې مال غنیمت مې راويږي کمزه کې फायदा ده دې هڅ تک کای او اذا ازلم اليم چې کله په راغله قامونو دیو دريږي دا کې ذکر کای جدا منافق ډیر غټ مپات پرس انسان ښه کله <كلا> ما ادوالهم چرګلار نشدویتا مشاوفی دی تل کوي پاغي کې ور اذا اضلم عليهم جکلت یارش پاغي باندي نو دی وډری کی داوسم ډیر موږ مؤمنانو کې داسي یو داسي له غړو تنواب سړی ملي کنه هر کې ساره کې جنازه د خپل وخت نیمه ګنٹه یې ساره کې دبالي غریب د جنازې منت مخيو کی اگر جې غریب وړې پیدا کړه له کې جنازې سارول نه پکا ده ها چې مالدار مړی نو له کې سورو کې له ملاقات یا روان دي خلک جنازې ته روان دي کله ما اذواله ورنه جنازه کې مسله ده چې کله جنازه تیار شوه اډگا ته راغله او به خلک موجود دي بیا دغه لسمې ټپاتی شلمې ټپاتی کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَاءُفِيهَا شَرَكَ لَارَناش دويتا نودیت للکای پاہی کې وا اذا ازلم عليهم او چکلات یا رشی پدی باندي نودیو نمبر 43 وګورئ اتلسمه پارا سورتي نور اتسل و اذ ادعوا ال الله ورسوله ليحكم ما بينهم اذا فريق من امرذون چکل الله رسول تر بل لشي داینه مخړی و ان كلهم الحق او کدیله چتا سب فید دنیاوی ملاوی کی پمنډه وتراضیخه پیسہ او ته ملاوی کی او کما جنازه کیسخات او ګل او صابونو جاو جانمازونو لړې ملاوی پمنډ داغه سوره حج ایت نمبر 11 وګوره سوره حج یو لسم نمبر ایت او من الناس میعبد الله علی حرف باز د هلقنا هغه سوق دی چې عبادت کوي دا لا په شک سره عبادت کوي په شک کې کوي یو لسم ظرا سوره الحج یو لسم نمبر ایت ولسما فارا ومن الناس من يعبد الله على حرف عبادت کی قران تلاوت کی ذکر پشاک طریقے فین اسوابه خیرن کہ سفیدہ مے ادوت امیر ډیر خوشاله شي پدې مونثات سے بیا پرایچ کی ما کی بیان کو میچ کل تا جوړه چا تشکیل کوي کنه چې وخت تل شا چلي تل شا سره مېشت ته دا ورته مو اجي دا دین دکار لپاره لړشه نو بس ته مالدار امشه او کاروبار به دی دیو دا دغه د دنیاي مفارقه لپاره لړل چې به دا تبلیغ کار کوو چې پیسې میډیږي دا سره او په حالت کې دین دکاره کټ کیږي که دی خوا ووته نه دا او مال او جیدات ارسه ډیر شو نو چونګې دغه لپاره ته امه مکه دین کار نه گئی او قضيات نشي نورې بشیرت خو تری مو کارونه شو بیا بیا هم نه کوي نه دا زموږی مداریدہ د دینکار بکو کله تاوان کله ګړه دی دې لپاره نکوه و من الناتی بعضی د خلقنا هغه سوق دی یا ابو عبدالله چې دا لا عبادت کوي په شخص سره کورسی ولا خیرو نو کلک شي او کولو تل تکلیفو نبی اوړي خاصرت دنیا والآخرہ کله ما اذوالهم اوسم ډیر یارانی کنا آګه غمتا توجه زیاته کی را غونډیږي په کې ډېرو چې کم غم کې ډېرې مصالې ویښلې شي چې کله کله موږ مسلو کو نو انه کان خپلو خلکو دوي دا دې په موږ باندې سعود ناراضی خو دي متکتی نشي وېدار ګولې او صابون استاوه مبارک شدړیا کله ما اذوالهم وې دا دې په موږ سعود ناراضی وې ډېرې ځانې ماستاو دا ګول چا کیتا او دا صابون چا کیتا دې ډنګې دینې موږ یې زکر دونه کويو كل ما اادله هم هرکه چراناشي دویته د لکی پاغې کیم و دا اصلله مالهیم او چې کله تیاشي په دیبان دی قامون نودی درريږې ولا ش الله کهخواخوا دا اللهله دذهبې سمي خاامخوا بتل بیا او تا قد دا اوور دو ددي او تا قدلی دو ددي ان اللهله كل شین قدیر الله نظر سو الله مهلت ورکئ الله بار سبحان قدرت والالعذی ان الله على كل شيء قدیر په قران کریم کې 22 ځله راغلی ماده ده قدر په قران کې 130 ځله راغلی قادرون په قران کې او ځله راغلی قادرون 15 ځله راغلی او مقتدرون څلور ځله راغلی <تصفح> الله على یکینا الله پارس باندی قدرت و آلان دی او قدیر دا اللہ پسیپت کې پا قرآن کی پینتالیس کرتر آغلی دا کل شئین پا قرآن کی دو سو اونسی کرتر آغلی دیدے پوری شل آیتون ہوو او پدیشل آیتون کی بیان دا غدر او ڈل ہوو استاذی المحترم علامہ محمد حسین شاہ نیلوی سے د دې شول او آیتونو خلاصہ عجیب انداز سره ذکر کړي مولانا حسین علی مولانا محمد سن شان لیس لی ابرحم تعالی د هغه شخصیت چې دا د مولانا حسین ولی الوانی څخه شاګرد و او مریدمو ادموفت کفایت الله سبرحم تعالی داغي شاګرد او او د اړې په مدرسہ امینیه دیلی کې الټم مدرس الحدیثم پاتشه یو یو ډیر بزرگ انسانو دکت نا دیر زیاد دنگا تک سپین, سپین, سپین, سپین او سپین پڑکی سپین کمیس او سپین لنگا د اوکالو پا عمر کی قرآن کریم پیاد بانیات کرو ویزا دیر ما شوما چی اخپل ترا مولانا محمد شاہ جیحلمیس ابراحمت اللالے اگا زمان مورتا ہوئے چی اممہ جی اے محمد حسین ساڑھے نال چڑھ دے اے قرآن پڑھ سی تو وڑا حق جان سی ما سره پریداوا دیو س بکو ویو دیو س تا حق پیجنې زه بوتلمه سو کاله تلس کاله شل کاله بات څنګه بیا زرالمه وینه زم ما مور ز پیجن دا ما پیجن دا په کلو کی طرف بوتلی و نه د شا ما تر ته وی چې ما تان یو سی ته بوزا بیا واخ کید وړو کی ما لا ګیر نه ورادلې هی مال بتر کو ششو چې تان یو سی چې چې نه راغلې ما بو اتار واخ وې نېروصه په پجړاشو یډیر بدکسمتوم چې کړه دا ما ګیر رااله ته تان یې خبري واغوندولي ډیر یو بزرگ انسانو په عجیب انداز سره دا کابیرو تذکرہ کولا ډیر په مدم اواز سره یو بهترین مفتی مو بهترین مفتی خدا بازي مفتیان اونته صفات پکینو یو پیرا را درته قران ختم شو دی خو دس داس مودس برابر ک مول جیو سوال لیدره بیا حل کې چرتا ما ته کېدره اولا ما را واغست ما ته کلم ہے جی پاغزه کې راستو او جواب پاغزه خو خلولو کلو به ما دې مہر ده پرې بیل تکي سیټلایت تاون تر وروړ یو ډین تیهای আজিزیو پکې زما اکثر ماجی ګریټینګ کیوسګار ټیم کې اترالم دا یو غټه مكتبه ما به تکسر د باج مسایلو ته پوسونو کولو دېر سخت بخښاله ما ته ته کمزې مې جی د مردان په جړا شو هذا ثي القرآن معنا محمد طاهر رحمت الله عليه و تعالی او د دریوښ پوګی ما د غونډه کتابخانه مطالعه کړو غونډه کتابخانه په جړه باندې تاسو دغه د علاقې وای او بیا بیوی د غزی او نور دغه انتصار انتصار انتصار میوش پوګی کتابت کړی بهترین خطات او کاتبمو بهترین پیو مولانا محمد حسین شاه لوسیب یې اخیر عمر کې پښیګانیو کتاب لیکلو بیا د علاقې وزیرانو مدیرانو شیګانو اکثرو اګه جیل تک او انتهایی بوډا ساړې او بیا اخیری سالګې داغه د جیل نن هغه بیا جناده وته لې وا په دې وجا اکثر مرګري دلته درته په دې یوجه سره زورم کوي چې موږ خپل ډېر زیات کمزوري او الحمدلله ثم الحمدلله که زموږه تفسیر سند دی که زموږه حدیث سند دی دا یو ډېر عالی دی چې په دې ډیویژن او پوه شو کې دا سند چانېسته دغه ډېر خلک آی قران ویلیو نو داغی د دا غنگوہی صاحب رحمت الله تعالی واسطه کې پندشپګ واسطه را دي خو زمونږه نه دا, دا چې ما قران ویره د الله منو الوسی صاحب نه او نه الوسی د مولانا حسین الوسی صاحب نه حسین الوسی به د غنگوہی صاحب نه زما او د غنگووز په میانس کې دوه واسطه دي یو دا نه الوسی او یو دا مولانا فینلی الوانی صاحب رحمت الله له نو ډیر پلاند سرع اکبر دی وبته مونږ دل ژت نږدې یو ساریں گے دا حادیث و پسانت کی کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے دی زمون شیوہو تنیز دے ری ماجے دا کم شیخنا حادیث ہوئی لی شیخ عبد الرحمن لغاری سیبو بہترین انسان دی یو انتہائی سا ترین انسان دی زمون دا ملگری قاری حارون سیب دی منظور پر سیب دی مونچہ مخیطی دستر بندیوہ دی ملاقات مراقات کردو انتہائی سا در ترین انسان دی اگر حادی او عبد الخالق صاحب احادیث و د مولانا نوشه کشمیری صاحب رحمت الله علیه لنا دارنګي کومه احادیث لري اشيه سريم الله خان او اقدم مدني صاحب لنا نو دارنګي علامه نیلوشاه صاحب دا قران کریم یو مفسره مو د قران د خلاصاتہ او جیبی بی خلاصه تبین القران تفسیری لیکلي دارنګي میراث القران لیکلي په ارام موضوع هغه کتابونه شتا کلکل بدردس کے پجڑا علماء کی کتابوں نے ڈیر دیا ڈیر میری کلی اور چاب کولو واس میں نہیں کی سو کر پیسے رکھین نو بج ملا برکم نے را رکھی نو عرب ایشلو ایتوں خلاصه ذکر کر کے یہ چ گور دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب ہدایت دا فار لے گلی ذالک الکتاب لارے وفیہ چ کمکس دا خلق چ کمکس دا کتاب انابت سر لولی او او یہ نو ہدایت بہ عمومی او مندر مقصود تبو رسی وچ کم یو قصد د دې برعکس ځد کوي د دې کتاب نه پیدا نه اوچتې پردارنګي کم منافق قسم او دو کیشته غپې کوي د دې کتاب نه ګټه ونه لی نه پکړداري جزت پریري منافقانه طرز پریري بلکې دا انابت سره دا کتاب ووري او دا اوه بیا به دې کتاب نه پیدا وخدې ورنه پیدا به ته نه ملایوي له دا انابت سره ووري پدې څلو آیتونو کې بیان د درې وډلو اول پینځو آیتونو کې بیان د ایمانوالو بیا دوه آیتونو کې بیان د کافرانو د آیتونو کې بیان د منافقانو یا ایها الناس عبدو د دې د باب د یا ایها الناس عبدو ن دویم باب پدې کې اول داور توحید په دې دیم باب کې اول داوره توحید ده. باې باندې 150 دلایل عقلیا. باې باندې 150 دلایل عقلیا. ديا ايوهنا سو بو دونه داوره توحید پای باندې 150 دلایل عقلیا. دارنګي عبید اللہ سیندی رحمتہ اللہ علیہ او لاہوري صاحب ذکر کړي چې په دې آیتونو کې دې تذکیر به اعلی الله عبید اللہ سیندی رحمتہ اللہ علیہ رحمت او هدا شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوري رحمتہ او فرمایي په آیتونو کې تذکیر به اعلی الله شاولیہ اللہ رحمتہ شاولی اللہ علیہ په ذل کبير کې ذکر کړي دی کی قران کریم کی اللہ پاک دری قسمه تذکیر ذکر کئ شاول یل رحمۃ اللہ علیہ الفوزل کبیر بی اصول تفسیر پائے پا کی ذکر کئ په قران کریم کی دری قسمه تذکیرات دی یو طویل کیگی تذکیر بی الا اللہ یو قسم تذکیر بی الا اللہ سم الله یا دهانی ورکئی تذکیر ورکئی پنیامتونو خپل سرا اوره دامه دلکړی دامه دلکړی تمه پیدا کړی په لار می دله پیدا کړی ونی کومه ده پیدا کړی دمکه دله پیدا کړی اسمان می پیدا کړی دیره وت تذکیر به اعلی الا یوه دی تذکیر به ایام الله یوه دی تذکیر به ایام الله دام قران ذکر کئ تذکیر بی ایام اللہ دا مطلب چې چه کم امم سابقه تیر دا ای حالات ذکر کول چې پای میں نیامتو نکڑی ہو آغی میں چاہ نا فرمانی کرو میں تباو برباد کرو ای تو ای تذکیر بی ایام اللہ درین قسم تذکیر بی ما بعد الموت تذکیر بی ما بعد الموت لکه د مرد نروسو کم حالات راوانی پائی بانی تذکیر کول تو نبی علیہ السلام احادیث و مبارکو کی کہ سڑیو گوری فا ایک امدام الاویگی تذکیر بی ایام اللہ نیامتو نا ذکر کئی بی ایام اللہ بی بعد الموت پکی ڈیر دی کرن نبی علیہ السلام برمائی القبر روزت من الجنہ او حپرت من حفر نیران دارنگی گنا حادیثو کی کونو من ابنائی الاخرہ ولا تکونو من ابنائی الدنیا تذکیر بی ما بعد الموت پا دے وجہاو بیدللہ سند او لاہوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ چون کې لاہوری صاحب د سیندی صاحب شاګرد وو سیندی صاحب طرز لاہوری صاحب ډېر زیات هغه راټین کړي وو بیا د لاہوری صاحب شاگردانو کې شیخ شیر علی شاہ صاحب هم هغه تر سره دا په اندازې بیان کښتا یا ایه الناس عبدو شیخ شیر علی شاہ صاحب یو تفسیر مرتب کړي د لاہوری صاحب سباست آیتونو باس ترتونه په کې کېږي زبده القرآن اځه سړیو ګوري اغا او د حضره شيخ قران محمد طاهر رحمده تعالی تر از یو شان معلومی بیا دې ماده معلوماتو چېونکی شری علی شاه سب د لاہوری څخه درس نقل کړی او لاہوری سي د سیندي څخه ګړو او حضره شيخ دایریک د دا سیندي څخه ګړو نو روحانی تعلق یو بل تر ډیر زیات دی نو ځکه غان دادم یو شانتی دی یا ایها الناس بو دون دعوره توحید پایبانی پینزو دلایل یا ایها الناس فقرآن کریم کی اطلس کرا تراغلی یا ایها الناس یا یو الناس فقرآن کریم کی اطلس کرا دا خطاب عام دی دیکي اشاره دې طرف تا دا قران کریم دعوت او دا نبی دا دعوت عامو خلکو ته وو ټولو ته یا ایوہ الناس،, الناس او زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنوں یا ایوہ الناس زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنوں اس اہم بات کی طرف پوری پوری توجہ کرو حمتن گوش ہو کر غور سے سنو اگر میری بات سم سن سمجھ کر اس کی بیان کردہ ہدایت پر پوری طرح عمل کرو گے تو آپ کو بہت پیدا ہوگا وہ بڑے کام کی اہم بات ہے داد دی دا دا یا یوحناس منا نلی سیو کڑے دا چې اے پزما کو سیدون کو خلکو الله په فی زمار خبره پهوره پوره توجه سره اوره استاو دین د دا سوال دار دی چې پیا یوحناس کې وا توجه او دا ټوله خبره دا غو نشتا دا پرې کې شتا یا ایوحناس کې چې کم دا یادا دا یا خطاب توجوه د پاره دی نو لویشا سپدات کړه خطاب هغه معنا دا بیا دا ایو سره خطاب دا تاکید د پاره دی او دا ها پکې تنبیه د پاره دی نو غونډه را اجه مکړي دي یا ایوه الناس په دې لویشا سپ تفسیر یو الهامي تفسیر د ښا دنیا کې د تفسیر نشتا خو افسوس دا یو جلد سورته مايدي پوري شای شوی او نور نشای شوی یا ایو الناس اے تمام خلکو او عبدو دا عبدو امر په قران کریم کې 29 کرته راغلی یا ایو الناس او بدو اے خلق او عبدو ربکم عبد ابن عباس صاحب معنی کې یا او عبدو تفسیر خازن او نسفین کل کوي او بدو اے وحدو ربکم توحید و منے درب تاسو عبادت کدا خطاب مومنان تشی نو دا چې اے مومنانو په دې عبادت باندې کلک شې او ک منافقان تب کیشي او عبادت اخلاص سره عبادت کویو یا یو نسو بد کو تول خلق تشی چې تول خلق عبادت کوه مشرکانو کې عبادت کوه مشرکانو عبادت کو مشرکانو منځونه کولا مشرکان مشرکانو روجينې ولې مشرکانو خیراتونو کول جماعتونو تعمیر کولو الله پاکي خالق او مالک او رازق غنو دا رنگه حقيقه کولا قبرونه جوړولو أغي غډر اعمال کولو زکی ابن عباس سے معنا کيا چې خلکو او عبدو ربكم اگر رب لپاره توحيد تر خاص کې او عبدو ربکم عبادت یواز یو کې خپل رب لرا زکات هغه زره جګړه د الله په وحدانیت کې وا لکه سوره بنی اسرائیل پینځه سمه پارا شپږ سل وختم نمبر آیات وګورئ چې دا او عبدو وهدو معنیول موږ کوو چې یو عبادت کو خدای دیو توحید سره نه لګیدا پینځه سمه پارا شپږ سل وختم نمبر آیات سورة بن اسرائیل سورة اسراء شپاک سالوی اختم نمبر آیات وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا دعوه بدو مانا ابن عباس ہے بوکر وحیدو اللہ لر د او بده مون معنا عبادت کو نو عبادت خوغي کول نو چې بیا متاع الله تعالی ته عبادت وکي نو د تاو تحصیل ده حاصل وای او تحصیل ده حاصل ہونا جایزی یا و اذکرتا ربک فی القران وحدا د مشرکانو سره جګره په دې خبره کې وا چې کله یاد کیته رب تا په قرآن گی پتو هی تر ول او الا ووڑی دی پاکبلو شاگانو نبرتکو انکی سورت اصوافات پینتیس نمبر آیات اگو رہی ہے <تصفح> سورت اصوافات پینزد ارشم نمبر آیات درشتہ مفارا اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا اُقِيلَ لَهُمْ لَا إِلَا إِلَّا لَا يَسْتَقْبِرُونَ سورت اصوافات پین تیس چتیس نمبر آیات دی رشتہ مفارا اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَانْ قِيلَ لَهُمْ يَكِنَنُوا دِي جِكَلَبَا وِلِشُدِّتَا لَا اِلَا إِلَّا اللَّهُمْ يَسْتَقْبِرُونَ دِي بَزَانْ غَرْغَنَا او دی بَسُوِي اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِحَتِنَا آیا مُنگا پردخ پلخ دایا دا وجه دوینا دشای رولی سورت الاسواد ورپسيو ګوره ایت نمبر 5 پنزم نمبر ایت وا واجبو ان جاهم منذر منهم واجبو او دیناش نا اوګنلا اور ناشنا اوګنلھا دسو چیرالو دیتا یرا ورګون کړه د دې د جنسنا نبی رسول سلام یادای د دې د جنسنو چې دا, دا بشرو پیغمبرم بشرو نو وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ويكافرانو نبی رسول سلام تسوي نبی اسلام ورو داغان کولي نبی رسول سلام ديده پاره د شپي جلاغان کولي نبی رسول سلام يو خير غمبرو پیغمبرو امام الانبياء الله ته په تمام کائنات کې ډير ديات ګرانو ا کافرانو دهغه پاره کې تسويو هذا ساحر كذاب اذا ساحرون دا جادوگر دې او کذاب کاذب نوې ښا دروژن ته کاذب وې کذاب مبالغه ده په کاذب کې نهایت دروغ جنا نو ګوراه پیغمبر ته جادوگر کذاب اولې وې څه جواب اچا ګټکاندار کډه و اچا لایق کډه و چا لیکنځل کډه و نا نا نا په کوم خبره اجال ال اله تا الوه واحد دیگر زئی ټول خدایان یکیا وو دی وای ذمہ دار یوازې الله مشکل کوشا یوازې الله حاجت روا یوازې لا زمنا لونور کولوالا یواز الله د تبیو د توخی ذمہ دار یواز الله د سر خوږي ذمہ دار یواز الله یو هرسی یوالا کینو اجالل دا قائد کتاب قران قرآن هاذا لشیون عجاب یګران دایو سیزد نه شنا مشرام تلړو ک شرام توي انم شو زئی زئی و ادبروا الا علي هديكم و پريخلو ضيانك لقطي شي دا یو سيز دیه را دکلې شوینده ما زمينا به هاذا فلمله مونګه په مکه کې نه دی اوریدلی داغه په خو مون نه دی اوریدلی ته را په خو نه سي مخک یو خدای چې قرآن درس ته بناستو بیکور کې وی وې دا خبر په خو نو نه ندتا پا خواه قرآن تا ناس تکڑه و اگده و لئی خیوه ما سمینا بی هازا فی الملت الاخره ناو قرآن کیوه و پرده پرده را چوده او وی ورپسی صورت زمور آیت نمبر پینتالیسو گو رئی جگر پا دی مسئلہ کیوه زکت اعبدو مانا ابن عباس و حیدو کئیو او صورت زمور آیت نمبر پینتالیسو نمبر پینتالیسو وإذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ چکهله اچي الله په توحيد سره نو څنګه یودناکه سانو شيما نره اړې پاهيرت ته دا الله توحيد بیان نه دا الله یووالي بیان الله هي کو پکارو دا مساله بیان نه پدي بيمانه خلق تنګيږي ښه واذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ چکرو دا الله توحيد نه نوري کې بیا ډیر ښه خوشالي تعالی پاک ډیره خوشاله کله کله کافر مویخه کافر مولا دی کافره مساله یو کا وایذا ذکر الذین چې کله وته الله تبارک وتعالى نه اله نور خبره کې دا کلی کل ویغه د پټي د کورسې د اقتدار خبره وته کې د غیر الله کرامتونه ولا ذکر کې چې داو ګوره د دوه یولسمیزوان د دورسو کا دوه بیلې چې کم دینو اغمڑ اندو اغیر آجوندی کو به مسلمان کو وردہ سے کراماتی ہوئا نو ایزاہم یستب دا وقت کی دیر خوش آلی زکر ابن عباس سے مانا کئی یا ایو انناس اے خلقو اعبدو ربکم اعبدو توحید امن ای اے بندگی خاص کے اخفل رب لرا رب چاہتو وئی اللہ مانا سفی رحمت اللہ لے اگر معنا ذکر کئ یو د رب معنا و عبود ربکم الخالق ابتداءن الخالق ابتداءن والمربي غذان والغافر انتهاءن ديته ورب اولی ته پیدا کی الخالق ابتداءن به ست تربیت تا الله په حقوق کې الله پاک خپکو الله جن فرمان کو ته یو پیمانه شوی والغافر انتها بیٹا دا ګور الله ماف کوي یا ايو الناس اي خلکو او بدو ربكم عبادت خاص کې خپل رب لرا دا داوي ذکر د دلائل الذي خلقكم اغذات تاسو پیدا کړی یو اوس د رب عبادتو کې تاسو پیدا کړی دا قران زه په دې ذکر کوي په واجبان د سره په ډیر خوان سره او ډیر مزي سره سورت لقمان او لثم نمبر آیات وګورئ سورت لقمان لثم نمبر آیات ان دک مضمون ذکر کی ښ خلقکم والا چې الله خالق دی او بل خالق نه دی خلق السماواتي بغير عمد ترونها یو <تصفح> لته ما پارا سورته یویشتما لسم نمبر آیات سورته لقمان 21 وافارا لسم نمبر آیات <خلقة> <وآتي بغير> <ترونها> خلق السماواتي بغير عمد ترونها اوس په دې کې ته مشوټي کې خلق وتا عوام دا خو فیل دی زمیر دا ہوا پاکی پایل لی سماوات مبعول بیه دا نو بیادل تا اعتراض را زی دا اخپلا مشروطی خلکو تخی اعتراض خو دارد چی مبعول ہو منصوبی دل تا خو سماوات مجرور, مجرور دی نو بیادی دے کی چونکہ دا دی اعراب پا دی وجہ دا مجرور دی چې دا جاو د تالیم دا مسلماتین پشانت ده او پا جاو موانس تالیم کی قیدہ دا دا کی په یک حالت جاری حالتې نسبی تابع د حالت جاری یو نو زکه دا چې کومینې مجرور دے. رغت دی نو تخرو نوغو را تحقیق ورغته بدی مطلب شوش دیګره الله خالق یز دګره درګی سرا خلق السماواتي بغیر یمدین ترونها پیدا کړی الله اسمانونا بغیر دستونو جتی وی نه او القا فی الارض رواسیا خلقکم تاصی پیرا کړی الله خالق دیا کر خالقیت مضمون ذکر کئ او اچ ولیدی پس اسمکا کې پاخو ګرونا چونو خوضی پتہ سو وبسفیا من کل ذابا او خار کړی دی پدی کې هر قسمه سره اور اورو مون دبرین باران البته ونده مضمون ذکر کئ نورادرونو په دې سره مونږه د هر بوټي پیداالانا هاذا هاذا خلق الله دا دا لا تخليقات فارونی ملوخ ايو چې سب پیدا کړیا کسانو مين دوني چې سوا الله ندي الله نه لا وا مدد تاثیر رحمت کوي پیدا کړی بل زالمون فی دالعالم مبین سورته احقاف آیت نمبر 4 وګورئ سورة احقاب سلورم نمبر آیات سورة احقاب پگیشتا مپارا قل ارائیتوم ما تدعونا من دون اللہ ارونی مادا خلقو من الارد ام لهم شرکن فی السماوات کل ارایتوم و نبی علیہ السلام آیا خبر کوم تاسو لره کوي سیوا د الله نه چې تاسو ورته د الله نه لاو چې وخیار ارونی مجھے دکایې ما ذا خلقو من الارض دزما کیس پیدا کړی املهم شرک یبرغ آسمانونو کی خلک وی کاند د برخه ذمہ الله برخه ور الله خورچا ته برخه ور کړل الله کافر ته مخبل برخه ورکړي مؤمن ته ورکړي گونانګار ته ورکړي دا اګه ته برخه د خدای برخه مورادری الله وای آيا ما سره برخه ده پدیتا سره سسته بودي سوره مؤمنه آیت نمبر چون وګورئ سوره صورت څلور شپې تم نمبر آیات دک مضمون قران ذکر کړي زی په دې اونوانات الفاظ ولا بدلې وم مضمون دک د خالقیت چې خالق الله دی یوش پیتمایا تنمم الله الذی جعل لكم الليل والنهار مزرول اذا اتت الاشفاء چه رامو کې پدی کې ونهار مبصرا اورذرنا والا الله هند فضل لپه خلکو پر پسي ایت کې وئی ذا لكم الله ربكم دي سپتونو والا الله دي رستا سو عبدو ربكم خالق كل شيء خالق دارسا لا اله الا هو مضمون اک ذکر کئیو ذکر ویو بحر رنگی کی خواہی جامع میں پوشو بحر رنگی کی خواہی جامع میں پوشو من انداز قدترا میشنا سام بحر رنگی کی خواہی جامع میں پوش شیر سنگ جامع وچے وزتار اطلون پیجنما ار مضمونو ار سنگ الفاظ عنوان دکت توحیدو یا ایو الناس اے خلکو او عبدور ربکم عبادت خاص کې خپل رب لرا اولی هغه ذات تاسوی پیدا کړی یا تاسو په خپل مرزا نشه پیدا کیری والذین من قبلکم او آکستان کې مقدس تاسو نه دی یعنی پلا ورو نکه دل پیدا را کړې لعلکم تتقون لعلکم تتقون دل علل امام قترب او تبري ابن ابن منظور وایو چې کړه د علل کلام د الله کې راشي نو دا په معنا د کې فر راځي ښا د علل په معنا د کې سره ته مطلب لعلکم دیدا پارا تتقون یتا سوزان بد کېد اور نه یا دیم دا لعلکم تتقون دا, دا په مقام د حال کې د فاعل د عبادتونه او بدو کې چې کم فیل د دا, دا نه حال وا کیا شوي یعنی بندگی دا الله کو په داسې حال کې چیت چی سې د حصول د لعلکم لالهکومتهقون د پارا چې ځان بچ کوي د ورنا جالهله کومل اررض پراشه الله دغا زته چې ګر زولې دا ت دپاره د مک پراشن پر شو۔ الله ځمکه پر د ګرځ وې رانې کریم کې الله تبارک وطله د ځمکې سو حالات ذکر کوي کله الله کر کوي جاله کومل ارده پې راشه کله کر کوي ار مندو د وړ م ده کله ځمکې د پار لفظ د مندودن ذکر ک کوي کله ک کوي مه کله قرارو کله بسون کله کفاتن. کله دحوان کله تحوان کله مستقر رو. الذي الله بها غزات چې ګرځولې ذات تاسو ته پارا د دلایل عقليه دي خا دلایل عقليه افاقيه سفليه اولبيه و انسانا دي کل نكار واخلا او د دلایل د قرآن یوجبہ انداز را کلهي برو ګورا کله از مجتهد ګورا د پزاک دن نو ګورا کلهي ځانته ګور الله او پی الذي الله دي هغه زاد جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې تاسو د از مکه پر شو والسماء بناان او اسمان چت الله د اسمان چد دې ګرځولې او راورې د بارین باران د دلایل دي ټول روابتي پای سرا د میونا د پارا د خوارات فلا تجعلوا لله اندادا وما غيره دوي الله لشریکان وانزل من السماء ماءا دا په قران کریم کې ما دا څو قسم استعمال شي وي دي دی. یو ده کې ما اس سما دبر نو بو کله ماء الارض دا زموت یې نو بو ماء البئر دا کویو بو ماء الطهاره ماء الجننه یو هغه ما د <سید> زمکي عثمان نن مخکي الله پیدا کړو <کھولی> دانه ما جهنم او ما نطفه ولا تجعلوا لله اندادا انداد جمع دند پر قران کریم کی پنزو آیتونک راغلی ولا تجعلوا لله اندادا تاسو مګر دوي الله لشریکانو دانه پیج د دلایل ذکر کها دي توې سمره د تو دلایل نتیجه درلایلو دا وی ذکرکات الله توحید و, و اول دلیل لکتا څخه پیدا کړی دریم دلیل تاسو مشرانه پیدا کړی دریم دلیل زما کې د ل پرد ګرځولې سلوورم اسمانه د ل چت ګرځولې پنځم د برې نباران وری پای پای تاسو د پر ذکروباسي نتیجه ول اوټ کا فراته جو الله اندادا الله ل شریکان مګر د وی وانتم تعلمون حال دار تاسو پوئګي انداد جم دنیدا ندوی مثال تا دل تا مانر انداز په قران کې شرکا برابر خبره ده کړه اسنام نه وي او کړه انسانان نه لري که څنګه چې خطیبی شیربینی ذکر کوي یا ولا تجعلوا لله اندادا مگر دوی الله له شریکان چې ګورتا سو الله پیدا کوي زمکم کوم د لاغر زول د اسمانمو او خوراک تنظیم تاسو الله کې د غذا انتظام درل الله کوي بیا م الله سره شریکان کردوي او تعالی شرم ناراضي ته الله سره شریک ګرځي هغه کم یوسی د پلار یان کړي هغه کم یوسی ته پلار نیم کړي کړي موسی دا نوم کول چې ځانګيري طرف تا یو څړیو د هغه بیبي وا اږي به غریب اکثر ستړی رالو نو اکثر یا به دروازه بنده وا بیبي به کور نو وا یو ډیر زیات پریشان شو د بیبي نه تپو شو کو اخره ته وې ته چتاو دکې کې ته کم دکې اته ګجراشم تاک سر نه یو او توي سرانداز دې کول زغو سراندازي کر زما او اغيتا زېمه جارو کو ما ډوډه موډه والا په خو زاک سر زکنیم اخره نو توي کانا پیणा ساري دې ګول سونا سرانداز دې و زاليم خريز کې زما کرا او زيونا کټوي سمڅه بل چا تکي الله اي زما بندا خريم زما وسکيم زما د ملک نه بار وته نشي او چکره دا نظر نیاز وخرا شی نو تا چلی روان کری او, او ته پیر بابا تا روانی و ظالماتی دا نظر نیاز وخرا شی نو تا د دا, دا الوا جیتکی یا کٹوی پسرخی و روانی بابا لزم دا الله اللہ دیر کردی فلا تجعلو للہ اندادا مگر دوی اللہ لشرکانا الله په شرک در سخت ناراس کیگی وانتم تالمون او تاسو پويږئ چې دا الله مثل نشتا چې کله دا ذکر کو د و ان کنتم پیره بم مما مم سرا مساله د نبوت ذکر کای مخکه مساله د الوهیت ذکر شو اوس مساله د نبوت ذکر کایو یوهناص نا دوما دویم با بشوروک و کې اول داوره توحید پاغي باندي پینزو دلایل خپل بیان کو و ان کنتم پیره بم مما مم مم سرا وس مساله د نبوت بیانېږي او دلیل وحي په صداقت الكتاب باندې او په اسباد د رسالت باندې او په دې آيات کریمه کې تحدي او چیلنج دی هغه تمام خلکو ته چې کوم خلکو دا داوا وکول چې دا قران پیغمبر د زانه جوړ کړي او دا وحي نه دا و ان كنتم فیر بمیمما دا داما اصل کې من ما دی او دا من اجلیه دی که چ تاسو پشک شک کې پهجه د غ سر چې مونږ نظیر کړي په خپل بنده باند دی دځای کې او مضمون بعضې مو ذکر سرینې کرکي چګور مقام د چنج او د نزول د وی دی او د پیغمبر ې ذکر ې نو په آببد سره معلومه دا شوه چې د دې عبادت نبل بل او غړ صفات شته دي نه الله تبارک و تعالی ته حکم دا صفت دی نو ځکه عبادت او بنده ذکر کوي نو زه په زیاده صفات الله تبارک و تعالی نبی له سلام ته ذکر کوي باز خلک په دې جگړې کې پیغمبر نور دی او که بشر و زمونږ د اهل سنت والجماعت علماي دیوبند دا قید ده چې نبی له سراتو سلام هم نور دی هم بشر دی وجی کم خلق د پیغمبر د بشریت نه انکار کی دا, دا قران نه انکار کوي نبی علیہ الصلات بشرم دی د نبی سلام نبوت تربیت علوم اعمال دا ټول نور دی وجی کم خلق کوی نه پیغمبر بشری نه بلکې دا نور دی نو هغه دا قران د ایتونو نمونکیر دی سورته انفال آیت نمبر 41 وګوره چ الله پاک د پیغمبر څخه پد ذکر کین او په عبادت سره سورت انفال سورته انفال یو سل نمبر آیات د آیات اخیری ث وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لَسَمَٰطَارَ اَوَلَثَفَا بنو بير السلام صفات عبد ذکر کئ و ما انزلنا على عبدنا او ها چمون نازل دي پخبل بندبان دي سوره الکهف اول آیات وګوره ولسمطارا سوره الکهف پيل لسمطارا اول آیات الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ا پیغمبر سپاز ذکر کین په حبت سره ذکر کئ معلومه دا شو دا عبد د الله بندوال دا الله بند ته ډیر خوخذي مونږ مان ځکه موایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده و رسوله عبده و رسولن مخک ذکر کو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب tapi rambar sifat idal ta muab zikr karo surah furqan awal ayat ugore atal sama fara surah furqana awal ayat tabaarak allazi nazzal al furqana ala abdihi liyakuna تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ دلتم عَبْدِهِ وَيَا سورة ابن اسرائیل والآیات اگو رئی فِن فارا والمخ سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا دلتم عباد ذکر کرو سورة جن نلسم آیات اگو یوکم درشم افارا سورتي جنو نلثم نمبر 8 وانه لما قام عبد الله وانه لما قام عبد الله او شان دادی چکل او دریدو عبد الله دا لا بندہ سورتي نجم کی وئی وا اوھا الہ عبدی ما اوھا اوه اله ی مَا اوه وَإِن بمما او کچې تاسوو په ش کې دغسنا چېمونږ ناز کړړي دي په خپل بندبان دی تاسو پهې کې ش کوئفااتو بصورې م ممسلي نوراړی ی او صورتت دا په قران کریم کې نخ کړه دراغلي بي صورت ان دا د محمودو نه هم استعمال شوي او د غیر محمودو نه هم استعمال شوي چې کړه دا د محمودو نه مستعمل شي نبي هغه دا ماخوشي د سورن دا سورن مانه د ټکړه او جوړه او دا صورت هم یو خاص ټکړه د قران نه ککل غیر محمود شي نبي دا غیر محموز سور البلد نماخوز دی او چطوالی تا ویهو فاتون روڑه تاسو یو سورتا ممسلیه پشان دا قرآن اخو خب آربو فصحابو لغوها دا ربو والو والو ما شمان پا عربی که انتحای ماهرین پا اشعارو او اغدوار او دا سی دا فصاحت بلاغت داورو دا شیر چرچوا واړو واړو ما شومانو اغي بداتې به سو ځ اشعار وي د عربه هغه جامعیت مانیت به پکې دن نو واړو واړو نبی رسول الله می پیرا ته لري دو واړو واړو بچیو چې نبی رسول الله مو لی دو چېږي جوړږي تو عل البدر علینا واړو ما شومان ښا نبی رسول الله یوی دو چېږي کی تو عل البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علينا ما ذا لله الهداي دا دې پاره به کې ماهرين خلکو قران کریم دا چون کې دا الله تبارک وتعالى عادت کریمه دي چې کوم یو پیغمبر ته کوم معجزہ ور کوي داغه وخت مناسبت سره ور کوي اگر یوسف علیه الصلاۃ والسلام دور چيو هغه خوبونه خوبونو دا دورو خلق وبخوبون لی دا تعبیرونو والا خلق بو یوسف علی السلام ته الله داسه علم تعبیر ورکو چې حلق و ته حیران شو دا غ تعبیر سره به تدبیرم بیانولو د موسی علی السلام دور شو نو د موسی علی السلام دور د کوړو منترو د جادو دورو دا حلق په کوړو منطر یې کیننو دا جادوگرانو کوړو منترو والا موسی علی السلام ته الله داسه معجزه ورکا اغه ټول جادوګران دغه مه تطیار اغه وګړو لپاره شو د یساعلی سلام دور د میډیکل او رطب دور او اغه هر کو به علاجونه کول د ناشنان اشتام مرزونو یساعلی فراتو سلام تعالی سے میډیکل او داسیو طبي ولا ورک چې هاله کو ته خیره شو تاسو کور کې کمسي ذخیره کړی تایبه وتوی دا مادرزاد بلند د برګیم مرزوالا چې دا غي علاج نو یساعلی سلام په لاس راخلو اذا الله په کمزور شه دا چې کسر چا به په چیو ايساله سلام قون ته قم باذن الله قبر نورا پاسې ده کریم د نزول زمانہ د نبی اسلام زمانہ د د پساحته او د بلاغت او زمانہ د عربی د شعر او شاعرې دورو هغه په شیر او شاعرې کې ماهرین خلک په یو یو شیر کې کله به نقطو اشعار دا ته شعر جوړوا شفای کې نقطې نه یو پای کې بلا مطلبونه داو نبی رسلام بیا وداسه کس چې نه مدرسه پستر ګوري درې نه یو جمعه ته تلی نه مدرسې ته تلی نه استاد ته مخامخ اذن ګنان یې خودري دي دغه نه سبق حاصل کړي نه نوسته ته تلی دي هغه وداشي کلام چې داغه اند دا عرب او صحاب لغا هغه کې سوچ کایو ای حیرانه دې درسن کلام دي دایره پتاحات بلا عطا حیرانه شو نو قرآنی ته چیلنج ذکر کایو وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْرِ بِمِّمَّا او کتاسوے پا شکی پا غسکی دا غسپا وجا چنا زلکڑی مونگ پا غپل بانده بانده نو یعوڑی او صورت پا شانده دین وَدُعُو او رو بلے شهداءکم اغغپل خدایانستاسو اعوانکم وَدُعُو شهداءکم زعماءکم اعوانکم په څه ااکم بلهغا ااکم را وړی پل په څه بلغا را پل شاعران را غواړی پل غلاما را پل پیران را وواړی پل خدایان د و غړی دقرآ د تونون د یوایت خو جوور کېږ نه ودو او شوهده کوم د د د آ د او ددي ماده په قرآانی کرنکې په دوګیاه که ته راغلی دولت کاره ده دا ودعو د عما د تمادي د مطلب دي چې کله چې د امر سره استعمال شوی کړه د ماضي سره کړه د مضارع سره کړه د لا تدعو من دون الله تو دعى يدعو ماده دي ته ويه دا غيکم اصلي حروفي نتغه تماده ويهو بالکتا انت بولیت اته وایي د ماده دا د ماده ستو ويهو د ماده اصل الف حروف چه کم دفاع اینلام مقابله که رکا و دعو و دعو بر وزن افعولو دا دال اینو دارنگی او دا وو یا اصل که دا یا نو داغا حروبه اسلی دی دیتا ماده وییو نو دا دعا د دعو دا ماده په قرآن کې دو سو گیار پرت استعمال شوی او دعا په گنو مانو سر را زی خد دعا او گور دا دعا دی یوزې کې بخو یو ما ار ما نه نه خلک دا دوه غنې دي یو معنی ذکر کوي سورته اعراف آیت نمبر 55 وګوره سورته الاعراف 155م پنز نمبر آیات اتمه پارا ادعوا ربکم تزرعا وخفیا ادعو ربکم تذرعو و خوفیاء رابل خپل پل رب لرا پاجزے و پروسرا پل رب لرا چچغی و خی دعا کوئیو نو پاجزے او پپٹسرا یو مانا سورة البقرہ آیت نمبر دوسو ساٹھ کیوں گو رہے سورة نمبر آیت التى د ايد اومن نتن د دوتوم پیتم نمبر آیات وایس قال ابراهیم رب ارنی کپتو علم الموت اور پسی اخر کی وایو ثمد اوھننا یاتینا ک سایا ثمد اوھننا بیاواذ کغیتا دلتا اواز کول خ دانه دا ابتدایي سوال وکا بادي خلا کوي کنه وګوره ابراهيم عليه السلام چې ایت اغي را مرت کړو دلته په مان له مدد کول غوښنه دي ثم ادعوھننا تئیته आवाज وکا یا تین کسا آیا دا رنګې فمانات ترغیب سر راضی ترغیب ال الخير ها میم اسجدہ 33 نمبر آیت وګوره ها میم اسجدہ آیت نمبر 33 ہا میم اسجدہ آیت نمبر 330 ترغیب الی دعا پ معنی د ترغیب الی الخير سره و من ممن دعا الى الله دعا الى الله شي خلک رب لی خیر ترتب تا اللہ طرف تخلق را بولی دارنگ دعوت دشر یو معنی دعا دعوت دشر سورت یوسف آیت نمبر تین کی